El hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahun madhura falenderojm dhe vetëm për ndihmën e falë kërkojm. Ndashta lavdata dhe bekimet e Allahu qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familjes tim beshokët dhe të çdo ata që ndjekin këtë rrugë drejt ndjenin e fund takseve. Ndër rrozer i më duket të drejtuar në gjarnë i sras dhe mirajit, si një nga njërët të më të rëndësishme dhe me dëvërtet shumë frimëzuse dhe në mundësit përfitimeve të shumë të dhe të më dha nga jetë e pegamberit s.a.w. Dhe në takimin e fundit kemë përmën disa përidobive dhe dua që edhe sot vajzëdhemi disa dobi tjera që është mirë të kemi parasysh dhe ta përdorim këtë nëgjarje interesantë dhe të rëndësishme për ta formuar vetën tonë dhe për të kuptuar shumë gjyrat të rëndësishme që mund të ndihmohem me nëkuptimit tjyre për mes jetës dhe biografisë e Muhammedit sënëllahu a sëllëm. Kime thënë se Israë dhe Miraji ka qenë nëgjarë i e shakonshme një mrekuli dhe nërëthandë esotëshme me gjithë zhvillimin teknologikë dhe përparimin që ka arrit njërzimi me lene Allah Gjellewoana, prapë sot nbetet që njerët problem të a kuptojnë dhe problem të a besojnë. E leremën e atë ko kur gjitha ka qenë primitive, edhe levizja dhe gjitha që ka qenë me dërtejtë në nivelin nga ati më të ullë të njërzimit. Nuk ka qenë let me e besu dhe me kuptu, pas për atë që ka pas besim të elë në zamërën ti dhe ka qenë stabil si kur që ka qenë Ebu Bekri, radhjallahu ta'ala, në dhe shumë shok tjerë të pegamerit Alehi Sretuza. Andaj të ndërën vëzër, Isretu e Miraji ka arlë si fazë e fundit e qëndibin në meke, si fazë e fundit e një periudet e gjatë të shtypjive të presionit dhe dhë dhënët që është ushruar në bëjashapë në meke, dhe ka paralimruar për hapin e një fazë të re, dhe një periudet të re për muslimantë, jo këta se kandidat muslimanat, por e ka ditë Zot e Xhelalul. Dhe kjo periudh ka pas të bëjëm kalimin nga Mekja në Medinë, ku në Medinë tashmë do të bëhen të tjera ë uh, angazhimet tjera për okupimin do të jetë me vërtet një fazë e rëndësishme, e shpejtë, dinamike, me shumë ngjirre, me shumë zhvillime, për këtë arsye edhe shumë dietar thonë se Israili ngrozi ka ardhur si një ë uh, provim gati përfundimtar dhe përmbyllja së asaj faze përmet shumëta që kanë qenë në Mekë për të forcuar asht e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për fazën e Arshme. Ngase këtu janë sprovat kur Allah jëll do të përgatitet për diçka më të madhe, do të pred diçka më e rëndësishme të armën, dërgon Allah disa sprova. Jo për, mbraps, jo për më të smbraps, jo më të poshtë, por për më të forcuar, për më të kalit. Andaj edhe ë në në në në shkënd, që janë është Psikologjia për të kapërtetuar ka sot se problemet që ne u ballafaqohet me to dhe streset e përditshme janë një lloj pjeke për njerin. Janë një lloj fuqie që i japin njeriu. Mos më thën këto probleme njeriu bëhet shumë i dopt. Andaj edhe sprovat janë kështu. Allahu subhanahu wa taala dërgon sprova robëti që ata të piejin, që ata të forcohen, që ata me të vërtetë të kuptojnë më seriozisht dhe të jenë më të fortë me u ballafaquar me të ardhmën. Dhe nëse këtë probleme kanë dhona shabtë të pegamerit, sa sëmë ka qenë dëshmi se e kanë me të vërtet këtë besim, të palkundur, dhe gjdo gjë që do të vije më tutje, ata kanë me e prit dhe kanë më balojgjë me ta një burnorë dhe si ta kënë një besimtari. Për këtë arsyu edhe, ka orë Israë dhe Mirajës i nxarja fundit nga nxërët meke. Pasë së nxërët fillojnë pregatit për i gjyres, s'ka më diqka më interesantës Së isëra dha mirage, e kjo është një temë interesante me kuptu edhe në njëtë në nga një ndonjë protestues. Nga sallallahu xhelallahu te ngrit, an dal një ose provë. Dhe sivërtim me dhe si kësaj është edhe hadithi pejgamberis sallallahu alajhi cha flet për këtë çështje. Në mergat nuk duhet me kërku kus provën. Nga se, se ka kërku askë pejgamberis sallallahu alajhi por kur dvije kuptoi si një mesazh tranzëshëm hynor se Allah xhelallahu do të më të forsu dhe më ngrit me ta. Ana sigurisë ka Përgëzu për këtë Muhammedi Alehi, sa do sëmi se li ka thënë se Njëriju ndodhë të këtë një pozit e ka Allah Gjelle Huala Nuk mund të arrinë këtë pozit me punë të miran Ande Allah Gjelle Huala ja mundësën me arritë për me sëpërgave Njëriju ka një, Allah të donë me të panë këtë pozit Por ti je, në mëhon uh, Me, me ambitë që të dëbëta nuk, nuk, nuk je të, të, të, të shku si duhet për me ngritë atë pozit që Allah ka përgatit të don ti me kon këtu, pozite e caktuar. Atë Allahu Xhallahu nuk lënë anash, ndonë nuk e anulon vendimin e tij, ai don që këtu më kon ti. Prandaj të, të dërgoj sforuar. Dasfueru besimtari është pastrim, është ngritje. Dhe është sikur të vash kalitje për të mbështetur armën me sforuat tjera më të mëdha. E dytë që mund të përmendëm gatëbit kësaj rrade është edhe guximi pejgamberit sallallahu selam për ta shfaq të vërtetën të ndërmëzër ne duhet që gjithmonë para gjdo mendimi që e shfaqim para gjdo veprimi që e bëjmë duhet që këtë mendim dhe këtë qëndrim dhe këtë veprim me e legjitimu a thot feja kështu dhe a ka argument për këtë dhe këve primi jemi a ashtë i përstatshë me rëthonat e duhur dhe me kohën si kurse në kam su feja a duhet me bo këtë do ndudhë me e legjitimu veprimin. Në më menin kur legjitimu veprimin, feja e thot e ki e dritë në gjelëbërt, apo atërë nuk ka që ka me e pengu besimtar me e thonë të vërtit nëse me e veprote. Ska. Për këndë në është a mundësis me u përqesh, për këndë në është a mundësis me u keqkuptu, për këndë në mundësis me rrufuzur, ka më të gjitha këtë me ndodhë. Për këndë qëfë se feja e ka do nd atëre nuk duhet me qenë këtu pengjes për besimtari me e vepru atë zëpërim ose me tonë të fjollë Andaj përgjambir njësa o sëllëm ka qeni gudzim shumë edhe përse e ka ditë se korejshtë e mejkës janë talë me te përgjira shumë më të lëgjikshme se i sëra dhe miragje për shambullë, kër përgjambir sëmë ka thënë mos i vëros një qikat për zgjolli dhe mos i bëni zullum fukarave dhe mos i shtypni të dophtit koskëndish kanë kundërshtim me me arsyeën e njerëzit. Megjithëse, megjithëkët janë tallë me të. Pastaj para mëna, më me thonë komçiën qill e kam qenë koc për një natë, kjo është ekstremotallë. Të ka poshtë mundsi me Hezubë që mund të tash, juish më thon këto njerëz, nëse ua thon këtë kam me kesh me unë, nëse ua thon këtë ata kanë mu tallë me mua, nëse ua thon kët ata kanë refuzuar. As gjë nga ktuse ka pikë ku pikë mëson. Merrësi ka qenë se Allahu ka thon shpallë. Thuajë, domthon ka qenë legitimuar. Atasjo, nuk duhet me shifu besimtari në faktorët e jashtëvë në qofë se përmbushën kriterit e brendshme. Për shambull, unë po e për e bëjkët, pa po ta ka më talë. Talëja njerëzve dhe mos pranimi njerëzve nuk është nga faktorë kryo sërë që vendosin a me e bo një punë, a mos e bo një punë. Mënë të jenë faktorë tjerë, dëmi që mënë shkaktohet në fushat tjera, në njura tjera, ose... Për shambu, ka prioritet, ka dhe qëka më primare, po, kjo është mirë, për po, ka dhe qëka më primare, kjo dhe qëka tjetërë, që mund të pengojnë njëve për mësaktumë. Sikur se i ka thonë përgjama më adhët, edhe i ka thonë e buhorirës, dhe zilohu talanu, se kush dëshmanë, se nuk meritonë, se nuk meritonë të adhore të metri askur për allot, të të të lajë i le në dha, ka me hinë gjenet, kështë fërë Tha, ti përgëzoj njerëzit, ta ju. Njëse njerëzit më shtetën këtë fjallë. Të më honë, ka më cimë u keq kuptu dhejnë atë masa që me, me u rënu shumë obligime fetare. Andaj ti më sejo fene t'yne. A kjo përgëzim betet. Cënë pasaj në fund e ka, e ka publiku dhe e ka thënë ebu horirea radiallahu ta'ala anu. Ane ka nga njerë dhe thanat saktuara që, do thot, nivelli njerëzve nuk e kuptan. Njëse ata kanë prioritetet tjera që duhet me më mësu Mirë për thash, kjo është më rëndësimi, kuptu. Dhe që si i plëcën standaret vetara, regullat fjesi, pletson, e fjesi, i plëcën, o nfeja ka ronë dhëndë e gjelëver, po, duhet kjo përri më u kry. Ata nuk duhet me qenë pas, pas legitimitetit vetara dhe pas lejes vetara, nuk duhet tjenë fjallët e njerët dhe pengjes me buni punë, kjo më rëndësit. Nuk duhet me qenë tallët e të njerët dhe pengjes, nga se nuk në në nënë fjallët e njerët dhe asë nuk në në Unë e piga më shumë sifak, kam cin, sikurse u kam përmend. E bujali ardhi thaa, akodi është 4. A të kuptojmë mos duli që sot. Ai and the python piga më shumë ka fllajmë më të holmëta. And the python asë. Atë piga më shumë sifak, po, kod diçka, kam cin kuc. Mire këtu ndal thaa. Kam cin kuc. Tha dhën sabajartun apo? A të kuptojmë më tallën, ti e shkuat ti, të tallir. Pastaj ta piga më lehtëm kaç. Po pra ato jam qenë qiellë këtu më ra fillim atëra fillon tallët. Fillon, mirë, por më gjithatë peqamse vazhdoi. Dhe kjo është guxim. Me shpatë vërtetë përkundër tallëve të njerëzve, tallot në grup, të skulptot në grup. Por do të thjet dobi, por shumë do të thjet, ndoshta nuk tallën, ashtë kuptojnë dhe dhe e besojnë ato. Gjithashtu nga Isra'ilimoraqe të ndërrmendur kuptojmë edhe rrecinë namazit, se sa arti për katëm, pa ti dojmë pa folë dhe pa namazin nga se pikrësht në këtë natë dhe në komunikimin e pegamberit sallallase me allanjële lewala që ka qenë komunikimi drej për drejt dhe ka qenë vi shtatë palë qil në onë është bërë obligimë namazin e që pa dëshim është një nga treguasit e qartë për rëndësin e këti i badeti dhe kur flasim për rëndësin e namazin nuk në nënkuptu dhe të më kryri e këti namazin o me falë namazin pa nu kuptohet tëra që ka të bëjë më ngritën e cilësisë edhe të kolit në namozet. Onfolat ime xemat, folat in ku për proshmoria, për kushtimin, ndikimin e namoznjetën tonë. Gjithë këto janë elemente shumë të rëndësishme. Duhet me u perfisë sa planohen për rrecin e namozet. Andaj namoz nuk janë për rrecin vetëm numrin e çotave. Katër çota drejt, kjo është vleta e drekës. Jo. Por rancina namaz te komunikim Allahu aleu ala dala para ti, është një ngritje dhe kjo e thëlloj miraxh i besimtarit, apo, nësa ai po ngritet nga kjo dunjë, nga shqetësimet, po për i skuq gjithë atë lidh me me, me botën e, e materiale dhe dhe, dhe të efshit, dhe po ngritet Allahu aleu ala duke thënë Allahu Akbar, duke dëshmuar se Allahu është më i madhi se çdo gjën këtu dunjë, dhe nuk ka diçka që mund të ndalë mua nga lidhja me Zotin tim. Prandaj rëndësia e namazit. Gjithashtu Nga dobit të nërëmënës që vljenë mu përmënë është edhe Diskutimi dhe takimi pejgamberit sallatë a salem me musonën e samë Vedëm këtu ka mësime Pse u taku ka shumë musonën e samë Tonë, fletë për pejgamberve që i ka pon këtë qilë, këtë qilë, s'ka diqka Musonë e ka poa, endë dhe këshkun kutësa, po në vërë duke u u falë Sikur që kemi tësikën të smetimin e, përmendo të e kështë e lë miraji Pas e ka e taku Musa në duke shku, pas e duke u këthy e ka taku, ka bisedu me te, doon, del në shesh spikatet më qartë asë kush Musa sëmë përdim nga pegamber të tjerë. E pëse e ka taku edhe Ibrahim nësëm, edhe ka taku edhe Dimë nësëm, pegamberi sësëmë, përponë si ku se kemë dhe në ullëthimin e ti. Mirë po, e, të raket në vishën tëndë, më shpesh, fja emni Musa a.s. Ali, Pse e a thuballë kjo? që kërën e kjo është arëndësërme të ndërëzën, që kërën të ndërë djetarë ato. Pekamberi s.s. në meke ka pasë punë me kënë, ka pasë punë me idhujtarë, me njerë që adhur idhuj, me mushrikë, për të kuptu mentalitetin e këtë njerëzve, dhe për të pregadit që të balavacohet me këtë mentalitet, katër edhe të kanajtë pashkolle. Apo? Më pregadit. Si më nëjnë kushën këta, më E pasoj tek në mission, ka hyrë mision ku ja ka dërguar Allahu Xhella ve La shpallën. Tash pas ishte Osimrajit do shprëngulet. Ai nuk e dinë këtë e dinë Zoti Xhella ve La. Ka më shprëngul ku? Ku më shprëngul në ambient ku ka ahli kitab. Për shembull ka jehudi, ka çiftut, hebrej. Më napiga më, kontak, pas më Ta në skapo, po të kontaksoj, po të dalidhje. Takimi i Xhepër me Musa na json është një palëmërim që Zoti komë jamsu dhe duhet më humsu por një ambient 3 që tash atje nuk ka dilema, do atje nuk ka probleme, sikur si, si me, ki janë në i thënë më kia ndryroti tëra. Ën dilema që kanë Ahli Kitab në Medinë, në kjo dilematë kurren që janë në Mekë. Andajse parlamentin për pejgamberin sallallam që tashmë të fokusohet në, në mandatin e Ahli Kitabit, dilematë atyre, problemet atyve. Dhe mënyra se si do të komunikojnë me ata ekskluziv. Është që i bie sa në mëson pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam më fol më dikon së ardën me, me, me ma një pun do të njën me unjuftu para prakishma te jo me unjuftu pun pa dhije përsham do me full njërë diqka do shme njuft karaktirën e ti problemin e ti, rathanat të kalumën e ti nështëta shumë gjërë shmërëncimi i dit para se me umarë me te përsham kemi pon ka njëre edhe të huaj që vin për misionit saktuarën Kosovë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Për më shumë vimë këtvesa që gjuhën tonë kanë mësuar tonë. Para mëna, lemo për, për tirat që din kulturën tonën është shumë mirë sana. E ndin shumë sana në të mamisë është shumë vet ndoshta shqiptar që kanë kulturë të traditë shqiptare apo. Për. Pse përgatiten, çu shkon me një vend që se ka kulturën tonën, se ka gjuhën tonën atëh ja, ti ke më punu, po shkon permision të caktuar e ti nuk din kur çe për ta. Ata nuk e bën këtë punë kështu. Ne pegamë në na kam mësuar ve këto ishte miraz, u përgatit. Pantaj për në nëse zes në semision jonë dhe puna jonë, dë angazhimi do të jetë ndaj të popullit, do të më me njohëm mentalitetin, më me njohëm gjërat. Më njohëm dorasa dhe shumë përdritës, pikaluamës dhe historisë edhe të popullit, po edhe të vendit, po edhe të individit. Açi i përgatiturëse si më e trajtuani në rast. Ajë për shkakun, ne modele ka për këtë rast. Po varësisht çfarë moshë kanë, çfarë probleme kanë, pavarësisht çfarë çfarë ndoshta niveli intelektual kanë, këjte kanë njëjtë në ditë sot ju flasni atë vetë vetë, vetë vetë, jo s'banksoft. Para pygameëson kreka dergu modën në Yaman, çfarë i ka thënë? Inne ka tati qawmin min ahli kitab. Typo shkëndën i popull që janë ahli kitab, do të s'ndaj me kelit. Ata kanë dilemë, ata kanë argumenta. Në moshet të me skandit argumentash, ata kanë çka kanë? Një si baz i ekstot, më gjithashtu let goditen me to. Me po ahli kitabi, me shëndet hebrej kanë pas dië perve. Të kam posë pegamber, nuk, nuk, nuk është ashtu të është me ta ashtu let me u balavaqu, nëse nuk i din dilemat edhe nuk i din, din regullat si duhet. Mëndaj duhet në mësu, edhe kjo përfin shumë gjyra, që ufë në rofën individual, pas edhe në rofën edukimit të fmive, nëse fmive sot balavaquat me sfida, me sëpruva, që nasë kimi qenë tu, do me eduku fmi si duhet, du është me njokë të senë, nështë me njokë. Ama nëse do të këtë, por çfarë ju thonë thimisë mëse bot kët, bonë kët, ruyi pik sa kur ti nuk e ke asnjë fare kët, nuk ke një rrethonat, nuk e den dry, ndryshime që po ndodhen. Ne përzis kët me posnjëri, me ditë e pastaj më morëm atë, sikur se thash, ka palëmu me kët, takimi me i shpërt i pejgamberit me Musaun alaihissalam. Gjithashtu pe dobi bash prapë te Musa alaihissalam. Shikoj Musa se më ka kryer misionin e tij. Ai ka atun tokë ka pas bot palëmit të lashë me bën e xiret megjithat e ka kryer, e ka vdekë ka shku në dunjaje, ka kryi këtë punë. Par me që thëtë, subhanë Allah, brengosët edhe për umetit e pejgamberit, s'a sëllëm. S'këllut Allahun le t'jo zvoglon në më në namazët, se nuk e bajnë, i këmë për unë njerët. Shka këtë brengë, musa sënë brengosët për umetit e pejgamberit, s'a sëllëm, s'ka me falë namazët duhet. Shka, andaj, njeri mirë, nuk ka mësë me kunë indiferent për ballë eh problemet njerëzve, për bol, e njerëzve, indiferenca për boll, ignoranca e njerëzve. Ai ai lëviz, mundojë të bëj çka. Jo për të kompetencave, jo për të përsipë. Po menjëherë munduhet. Andaj shish komosinë njëri përshëmull, shen familje ti të ngushtë, të afër që njerëz fal namaz do të ishin indiferent. E Musa as me ka galën më të modha se nënë sa për familjet tona osmanove. Qyasni nja, as i ka po, as i ka fora, as i ka fersa, as i ka kurrjo. Madje edhe Musa do të somërguste këk popullin e Izraelit ai skollën e shqiptar. Asmarab as edhe me ku ndonjë mosajsam me syreti se çfarë do imë arab tas më sheqtor. Për shembull, elëmo tash ka vdek. Asni as gjë nuk e lidh, asni fije presi nuk do të vë për këtë punë. Megjithatë, bren gani njëri i thmir aftë. Dërgëgjja nuk e lën. Çka është mësi dërgëgjja? Ne do të fshajmë njëri koprësinë e di kut, qobligim. Megjithatë të gjin indiferent të po interesum. E dim që ozimi on dor të Allahut është vërtet çka ki bëu ti? ai kështu du mund si ai këndërmon masat uhura që njerëzit mëuzun rrugën e Allahut e pastaj pastaj ndodhotë se po na sekim dorë këtu por a kemi xhizu na mos vallë ndërsa jemi dërzu para koks i më zgonyj para koks ndoshemi dëshpru e skemi pazë këtë më bë na qeta këtu është mirë me rishiku me bazën e këtij msimi që nam selam Musa alaihissal gjashtët prej msimit që na jap Musa alsamoshta dhe fjala e tij inijarrabtunas u ne ikum i këmë përvu njerëzit, do më thonë rëndësia e përvojës, rëndësia e përvojës, ndaj musa njësëm, nuk ka ditë gajbe nëj, ku ka ditë ka falën, e këna mu falënë, e së këna mu falënë, e shpa dhe si këllës, mirë po më basë përvojës, e ka po që njerëzit kanë problemi, kanë pengesë, në unë me izbatu 5-10 dhe mu që mu falë, është problem, përvuja është një nga burimet e rëndësishme të, më të mësimit njërit edhe përvoja personale mund të shërvejme shumë përvoja në të kalumën edhe në aspektin pozitiv, por edhe mërrujt nga, nga keqe edhe mërrujt nga keqe ndaj mund se e qëmë këtu ka folë për dhe qëka të keqe që mund të me ndodhë bi bazën e kujt, bi bazën e përvojt bi bazën e përvojt për ndaj edhe ka njërë për shambull ndo shta mad vjetrit nuk kanë shkollim sa so, kanë trit mad vjetrit nuk kanë në shta, dië the informaloso countries s'i kanë pas mundësit më pas më shumë. S'i kanë pas mundësime më pas më shumë. Mirë, po kanë përvojë që nuk kanë mundësi të u pavarsojë për njëri akor po. Andaj soda që i riut më san, thotë që të arrijnë, nuk kanë mundësi ka të u pavarsojë për njëri më më të vjetër. Nga sa ai ai më i vjetër kanë në shkollë të tuma që nuk e ka i riu. Ajo shkolla jete, shkolla për vozë. Është e rëndësishme. Jo më thonë e ti çadën ti? Na, na këna krymë shkollë, kërëri është, hajtë, aspekti akademik, i diploma është dhikë këtërë, aspekti përvojës është dhikë këtërë, a, shkollë në vetëja është, anë nuk duhet me njëru përvojën në kur, nuk duhet me njëru asë njëherë, në më thonë, kalitën e dikujtë në të kaluarën që ka pasë, me marë mësime për ti, me marë odhëzime për ti, edhe pëse nuk ka dëshmi akademikë, pëse ka kry Aja kodosh minutat vjet e vjetë aty, vallai të thënë ato aty, floktë bardhën, kryqëkojnë, dëshpërim se këy ka qenë shkollë më toa thon. Nga se diçka e ka thënë, të diçka ka vumë zborto. Vjet, përvojë të lartë dëshmë. Dhe është mirë me të konsultuar njerëz me pyet. E mësohta. Thash nuk ka shkollë këtu për atë që ti po e pyet, por ka përvojë. Ka përvojë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përfituar shpesh herë nga përvoja të njerëzve. Shpesh nga përvoja të njerëzve. Edhe në kët rast me Musa sallallahu po edhe luftën e hendekut beka ka ka ka ka e ka bu domthon një një një një prefektur kryesor si ka shpëtuu sahabët pas Allah xhela dhe ura ka qenë kush për vije persiane sepse persian ka qenë zjar protest ka qenë zyrtar s'ka qenë musliman mir po është shërbim për edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edinë se hendekun më bua atë pengjesën me, at, at, me grupun kush e ka msuar selmanel parësiu ai ka dhënë rasullullah e mban mend në vënin tëm kursullmuashim nga një armik më i fortë se na ku ne të xhandaq na bëshim kështu xhandaq na bëjmë një grup të madh e rrethëshim rrethës dhe armiku s'i mund si me kalu sot as ka pas aeroplana as pushtka po vrasim me kali me dhe me kalu për më të sulmuar nëse befasohet armiku me kët veprim nuk ka mundësi me e kalu dhe mbetet sikur të kursyer nga sulmet e tij dhe në këtë peqarsëm ata an ata an Zarpotista, ata janë dëitor në as mornë për ty. Jo saktë, provojë mirë njerëzura. Merr beti aftë. Ne ka provojë njerëzot shumë të tëmshme të mira. Provojë jam biznes, provojë provojë në në zine probleme, provojë këllleshma, shobëu me to. Nuk prish pun. Përso nuk bin dashë për detmë, parimet e tua fetare me besimin tën shërbëu me çdo provë të moshmë jetën e njerëzve. Andaj njeriu që shëruan provat e tjera, çfarë ka bue? Vitet e tjera i ka i ka mërë të kajë, si kurse kanonu le motë. Ja ka shtu vetës e ti, dëmonë vitët shumë të atë jetës që si ka pasë. Nështë dikush, për shambull, ka përroj 50 djetë me një punë, dhe për 50 vjetë, dëmonë, ka kuptu se kjo qështu, qështu një jetë gjithë dhe konë pasën e konë kuptu i shumë. Dhe të ebë këtë përroj, të ebë këtë mësimë. Ti tash, ki jetë gjatësi ma shumë 50 djetës e Se jetën e dikut, nuk i nevoj me boj të jetën përvoj Sikurse nga kena marak Me i përru e di e di po në vetë të me përruj Qa ke me përru dhe qka që ka përru dhe i kush Përru dhe qka jetër tre Pa jo me boj gabimin e njejtë Jo me boj tjetën pun Nësikurse ka non shumë njështë meqëm është, është absurda, është abnormale Me e përsejtë njejtën vë prim E me pritë soften, e pritë rezultatët ndryshme Ska në kështo aft Unë e përbaj kët punë që ka bukur po njëjt, ama nuk ka ndalë ashtu, nuk del vëll. Sa çu është ka buk po kë del ndryshe në nëse e bën ndryshe. Po e bën njëjt, për zëtit i si gambim, komedit, komodol njëjtë, njëjtë zot ka të lejojmë. Andaj mos prir, rutota ndryshe nëse jeni aty apo praktikën e njëjtë. Ndërsoj praktikën, shojmë nga prohetët e tjerëve, ndërsojnë pas edhe zotë për të mirë inshallah. Këto janë msimet më të mëha që na japë sure Dhimirat dhe shumë msimet tjera. Porën, sëtë këtu po du me përfundu, zotë i shvëlef për me vendin, Allah në avëzut në rrugën e drejt, dhe në mundësof me mësu, nga gjithë do burim i mësimit, përhoja informata, dije, që ka të qoftë, që të jemi më të vërtet, më stabil, më qëndu shumë, dhe, dhe, dhe bëjmë të bëjmë hapat sigurët një, dhe kësaj botë, dhe para Allah të dalë në faqe parë. Zotë i shvëleft, o salam ala Muhammedin, o al